Aziz müstəfəmlərimiz, Armağan Raya bazarının tamamız. Allahın səhəm ilə salamları deyir. Assalamu alaykum və rahmetullahı və bərəkətu. və salam versin. kimi sizə Allahdan qorxmaq və təqvalı olmaqı edirəm. Bu günün keyfaklık, yakışılık etmek baresindedir. Kesen nefekin müzudunun ahlığıdır. Kesen nefekin yanınızdadırsa, her anlar sallallahu aleyhi ve bu edisini size izah ettim, Mesulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim Allah'a ve ahiret gününe inanırsa, ya, hayır danışsın ya da sussun. Kim ahiret gününe, Allah'a inanırsa, Qonuşusuna yaxşılıq etsin, kim Allaha vahirət günlə inanırsa, evinə gələn qonada yaxşılıq etsin. Bütün bu yaxşılıqlar müsəlmanın əxlaqındandır. Əxlaqından. Müsəlman öz əxlaqını qeyrlərinə göstərməli və etdiyi yaxşılıqların əvəzini ancaq və ancaq Allahdan istəməlidir dair fikirleşin ne edirsinizse onun evvelini size Allah verecek. Eğer siz düşünseniz ki ettiğiniz yaşlılığın evvelini kimse size verecek. Allah sizin niyetinize göre bu dünyada istediğinize satıracak. Diyamet günü ise bir payınız olmayacak. Diyamet günü geleceksiniz Allah da diyecek ki siz artık mükafatınızı dünyadayken aldınız. İndiyse Sizin yeriniz cəhənnəmdir. Allah edəməsin, <coughs> biz o kəslərdən olaz, Allah bizi bundan qorusunur və biz bu cür və ya Allah'a sığınırıq. O kəslər ki, yaxşılık etdikdə onları saxalətli adlandırsınlar deyə, tərif olsunlar deyə bunu edirlər. Onları tərifləyirlər, vəli, onları saxalətli adlandırırlar, Bu dünyada, kiyamət günü isə Allah s.a.q. edəcək ki, sandın olaraq ona görə bir dün ki, səni təyribləsinlər və istədiyinə də dünyada nail oldun. İndi isə sənin heç bir payın yoxdur və yüzdə sürüşlənib cəhənnəmə atılacaq. Allah bizi belələrindən qorusun. Bu fəsilbə, Buxayr-ı Rahiməhullah, Değəqamlar s.a.cəndən çox gözəl hədis gətirir deyir ki, Rasulullah s.a.v. deyir ki, ən gözəl dinar, o dinardır ki, kişi öz ailəsinə xərcləyir. Dinar ilk dəfə Farsların qul vahidi olur. Dinar zövdünün mənasını həzrət Əli rədiyəlləmi belə izah edir, ona ki, dinar nə dəməkdir ki, iki sözdən ibarət mürəkkəb söz birləşməsindir. ZİNAR od sahibi. Oda malik olan. Dünarın özü də qızıldan olur, bilirsiniz. Od rənginə salır. Əzrət Əliyyə radiyallahu anh bunu belə izah edib. ZİNAR NAR Ərəbcə od deməkdir. Bu üç dəfə Karsların olub, sonradan Ərəblərin qurulu olub. Və Peyğambar salsay, nədən bunu misal çəkir? Əgər o zamanlar doğunlar olsaydı, sözküşdür onu misal çəkəldi. Ən gözəl dinar, yəni Allahın yolunda xərclənən ən gözəl pul öz ailəm üçün xərclədiyin pulur. Sonra Allahın yolunda dostlarına, yaxınlarına xərclədiyin, sonra da öz miniyinə Ərslədiyin puldur. Minik maşınına kimsə pul qoyur. İstəyir ki, rahat olsun. Gözəl olsun maşını. Və həsli problem yoktur. Deməyin ki, bu israqdır. Öz rahatlığı üçün insan hər şey edə bilər. Və quran kərimdə Allah s.ə. Peyxamlar səhələm deyir ki, Yəssəlümə fəməzə Allah səmindən soruşurlar ki, nə xərcləyək? Hara xərcləyək? Kimə xərcləyək? Allah, Allah Allah deyir ki, qul, de. Mənəm fəqdun fəlil vəlidiyin. İlk mal vəlidiyələrini sunulmaqdır. Bu hədisi oxuyur. Ayəyə fikirlər məsələk. fikirləşər iki kez vəlidiyinə, valideynin qayasına qalmaq lazım deyil. Yaxud valideynin qayasına qalmaq ikinci plana düşür. Əvvəl ailə həyat yoldaşıq, övla sonra valideyn. Həcə valideyni təkcə belə oxusaq, təkcə ədislə kifarətlənsək, desək bir dəlil bizə kifarətləndir, onda gərək biz valideynlə qabaq ailəmizə qayrı göstərik. Lakin bu ayə onu göstərir ki, ilk hərclədiyin Valideynin cümrləri. Eləcəklə, başqa bir hədist, məşhur hədist bir üçün əfər kümələrdə qalır Allah'ın təvəssül edir əməlləri və onlardan biri nə deyir? deyir? ki, mənim qoca atanam var idi, valideynlərim var idi. Onları başqalarından çox istəyir. Yəni, ailəndən, dostlarından və s.a. Allah qalır onun bu ixlasına görə, bu cür əməlinə görə mükafatını verir mağaranın qarşısında olan qaya, biraz anılanır. Xərclədikdə fikirləsin ki, nə israf etməyəsiniz, nə də qaxılı olmayasınız. Bu iki bəyənilməyən əməlin arasında orta yoldasınız, lazım olanda xərcləyəsiniz, lazım olandaysa, qulunuzu koruyasınız, saxlayasınız. Allah-u Allah bəndələrini tərifləyir, deyir ki, rəhmanın qulları o kəslərdir ki, onlar mağlı xərcləri istə nə israf etər, nə də pasılır. Orta yol tutarlar. Allah-u və Allah ləzimə, izə əm taku, və ləm, yoxdur o və kənə və nizəli təsəbiyyəm. O çəslər ki, öz var dövlətindən xərclədikdə nə israf etməz, nədə taxılır. Gözəl bir hədis var, səyin Ruxa ilə. Məyəmbər sallallahu deyir ki, bir nəfər yolla gedir və görür ki, Bulutdan səs gəlir. Dikqət verir, görür ki, onu sararırlar. Bulutdan səs gəlir ki, gəl, alıncaq. Bulut gəlir, bu şəxs də buludun ardını zəriyir. Və gəlir, çıxır bir bağın yanına. Həmin bulut gəlir, bağın üzərində dayanır və bulutdan yaraş yağır. Yaraş yağır. Bağı tam şəkildə sulaqıbdan sonra kəsib və bulu çıxıb Bu şəxs ətrafa boylanır, görür ki, ətrafda olan bağlar, bostanlar, sahələr yanıb gedir günün üstisindən. nə olur? Lakin bu şəxsin bağı Allah tələfindən yarış nacir olur və Allah onlar huzuzunu indirdi. Deyir, bağın sahibini tapır və soruşur, deyir ki, sən nə iş Allah sənə bunun əvvəzini verir. Mən bu kəraməti gözümlə gördüm. O şəxs gör, nə cavab edir? Deyir ki, mən bu bağdan yığdığım məhsulu üç yerə bölürəm. Deyir, hissəsini yenidən qaytarıram qorpağa ki, məhsul etsin. İkinci hissəsini öz badinlərimə, ailəmə xəzləyirəm və nəhayət üçüncü hissəsini saxlayıram ehtiyacı olanlar üçün, müsafirlər üçün, kəsiblər üçün və sahib eləyəm üçün. Allah bəyətlənin rüzumu daim verir. Biz də belə etsək, həm özümüzü həm də digərlərini fikirləşsək, Allah da bizim ruzumuzu daim verəcək, əmin ola bilərsiniz, Allaha hamd olsun ki, verəcək. Ağrılı adamlardan biri, pul xərcləyənləri misalını üç quşa bənzədir. Bu quşlardan üçünün də qanadı var, başında bəzisi uça bilir, bəzisi yox. Manı olub xərcləməyənləri, baxılları bənzədir dələ Allah ona nimət verib. Qanad verib, ancaq uça bilmir. Allah nimət verib, ancaq Allah elbədə xərcləmir. İkincisini bənzədir xoruza. Başqa manada boşa düşməyəm. Yəni, o biraz az uçduqdan sonra yere düşür. Çox uçaq ölmür. O kəsdər bir az əlinə kul düşür, istəyir ki, Allah yolunda yaxşılıq etsin və israf edir. Tamamilə hər şeyi xərcləyir. Özünə, heçsinə qalmır. Elə zənn edir ki, yaxşılıq etdi. Bəli, yaxşılıq etdi, ancaq özünü də fikirləşməliydin. Ailəni, ata-ananın ilk növbədə fikirləşməliydin. Və nəhayət üçüncü sinif insanları, o yol tutanları, mal dövlətli xərziləməyə bacaranları bəncədir qartalar. İstədiyi qədər böyük də süzür. İstədiyi vaxtda iləyəyəmdir. Bu misalları yadınızda saxlayın. Ancaq heç kəsi bu soru bənzətməyəm. ki, filan kəs deyilir, biz də dedik. Başqa bir hədisdə də Peygamber salısa gəm şey Allah yolunda xərclədiyin hər bir hər bir şey salabdır və Allah onu əvəzini sənə artıqlaması ilə verəcək. Hətta həyat yoldaşının ağzına qoydulun bir loşma. Bir-birini çox istəyən ərər var. Üzül istəyərim Görürsən ki, o Bir qarşı, neysə, yeməkdən, mürəbbədən, yoldaşına verir. Hətta bunda da səbab var. Yani Pəqamlar bu misal-ı zəkməkdən utanmalı. Biz nə üçün bu misal-ı zəkməyə utanalım? Rasulullah səhvələləyə və səlləm. Növbəti qəsildə, yaxşılıq edənləri tərifləməmək barəsində gözəl bir rəvayət gətirir və bu rəvayətdə göstərilir ki, sahabələrdən birini etdiyi yaxşılıqlara görə həddindən artıq çox tərifləyirlər və həddindən artıq, artıq o tərifi şişirdirlər. Sahabə isə Allaha dua edir. Deyir ki, Allahümə lətuaq izni Pağalın fayda onların bu cür danışdığına görə, bu cür tərif etdiyinə görə məni qəna. Məni onların zənn etdiklərindən də yaxşı et. Və bir də bu cür əmələ görə məni və onları da bağışla. Sağ olun. Bilirsiniz, ana mövzu idi. Əhsen. Abu Bəkir rəziyallahu anhu. Məcəru tərifə vayq değildi. Vayq idi. Vaşən riya sərlik gəlməsin deyə, şöhətdar olmasın deyə bunun qarşısını aldı. Elhamdullah biz də o sələfin yolunun davamçıları iksə, peyğəmbər sallallahu əleyhi və Osman, Ali və səhabə imanların, alimlərin, onların dağımçıları isə biz də onlar kimi olmamayız. Tərif olunmağı canaqmamalıyıb. Həmçinin əksini yaxşılığa qarşı mankörlük edib müminə, müşərmana lənət etmək olmaz. Görürsən ki, bəzi qardaşlara on dəfə yaxşılıq edirsən, səndən razı qalır. Bir dəfə səhv etdikdə, nankörlük edir, hətta lənət edir, söhür, kafir adlandırır, müşrik adlandırır, Allah bilir, muhtəri adlandırır, nə adlandırır, özü bilər. Əgər hə biz ona layiq etsə, ona görə Allah bizi cəlavlərəz. Yox, biz ona layiq edirsə, həmən onun dediyinin, cünahı qayıdır özünə. Mövünü lənətləmək olmaz, söymək olmaz. Ancaq o vaxt nə edə bilərsən ki, Allah da Rəsul onu icazə versin. Sonra valide bir hadis dedin. Bu bu hadisin axlaqla nə əlaqəsi olduğu mənə bəlli <coughs> deyil. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyişə cavab tələdir. Dəhrisə Çünki mənəm, dəhər. Duaysi ilə bəlkə də Buxar Rəhəmək göstərmək istəyir ki, Söyükdən çəkinin. Dəhər zaman deməkdir. Zamanı söyməyin, zaman mənəm. Sual və bilər. Allahın nə zamanı, nə də məkanı ehtiyacı yoxdur. Necə ola bilər ki, deysin, zaman mənəm. Ən nizahı var. Abdullah İbn-i Mubarək rahiməlullahın yanına Mu'təziri olan birisi gəlir fələ ki, siz dəyirsəniz ki, bələ bir həyiz qağır, dəhər mənə, dəhər-i Allah dəhərdi, dəhər Allahın adıdır. İstəyizə edir. Abdullah İbn-i ona zələ vərə bilərdi. Lakin o məclistə bunun münasib olmadığını görür və məclistə olanlara deyir ki, onu çıxardım baya. O, fitnə fəsat törətmək üçün gəlir. Sual verməsi, elm öyrənməsi üçün deyil. Fitnə fəsat törətmək üçün gəlir. Dəhərdən berə suallara rast gəlirsən, Allah irayə sualları verənlərə. Sualı verən kürləşməlidir ki, o sualı oxuduqda və cavab edəkdə, ona vaxt gedir. Boş-boş bizim bastığımıza hem senin böyle bir sual size de verilebilir. Ki değilsiniz, böyle bir hadis var. Bukhari Muslum'dadır hadis. Səhiyy hadistir. Bu hadisi izah et. Görün ne demekdir? Bu hadisi en güzel, yani bu sözü, bu ifadeni en güzel izah eden Şeyhül İslam İbn Teymi Rahimahullah Qarəm-i Nəslül kitabında, 3-ci, cıhq, 9-22-di sayfada deyir ki, Allah kala, kala. deyəndə ki, Adəm orladı dəhri söyməklə mənə verir, dər mənə. Demək istəyir ki, e, Dəhrə aid etdikləri hər bir işi görən mənim. Dəhrə zamana aid etdikləri hər bir işi görən mənim. Dəhri sövməsək də, desək məsələ, nə üçün bu yer kürləsi bu tərəqə fırlanır? Bu heç yaxşı deyək, gələk bu tərəqə fırlananır. Yaxıb nə üçün günəş məşqibdən çıxmalıdır? Məhribdən çıxmalı Bu, düzgün qanun deyil. Əgər bu qanun xoşuna gəlmirsə, əgər Allahın qanunu xoşuna gəlmirsə, bu kainatda qanunları, azarırsan, sən onu dəyişdir. Yox bu qanunlara iradəsiz olaraq tabi etsənsə, məzbursan bu qanunlara tabi olmaq. Səhərin, aşama, e, səhərin açılmasına, gecənin düşməsinə, ölmək, dirilmək və, və s. bu qanunlara tabi isəm. Əgər razı deyilsənizə bununla, onda bu qanunları dəyişdir, görüm necə dəyişdirirsən. Bu bir ikincisi də buna etiraz edən sanki Allaha etiraz etmiş olur. İndi görür, söhüdükdə, zamanı söhüdükdə necə günah qazanırsın? nə bələsə də böyük günah qazanırsan. Və gün keynə rəhmək deyir ki, şübhəsiz ki, yaradılanlardan hər kimsə dəhri, eyni zamanı suyu aşıyan, Allah'a qəst etmir. Gedib kiməsə desən ki, kimsə zamanı fəlsə desə bu zamanəni, elə-elə olsun, çox pis zamandır və s. və s. Sorursan deyir ki, mən Allah'ı röymürəm. Eştəxvallah, mən Allah'ı sohq istəyirəm. Ədə Amma dolayısı yollara, Əqiqətdə Allahə sövümüş olur. Ona görə yaxşı olar ki, bu cür şeylərdən uzaq olur. Sonraki fəsildə, Buxarədəli Rahimahullah Ədalətli olmaq barəsində hədis gətirir və ən ədalətli Allahdır. Allahdan ədalətli varlıq yoxdur, o bilməz. Ər bir içində ədalətlidir. Zalimları cəzalandırmaqda da yaxşılıq edənləri mükafatlandırmaqdadır. Allah Ələt buyurur ki, və təmmət kəlmətü Rabbikə sidqan və adlət ki, hətta Allahın kəlməsi sözü verin. <gülüyor> Ədalət baxımından və doğruluk baxımından tamamlandı. Yəni, kamildir. Ədalətdə sadiqliyi və kamildir. Allahın sözündə heç bir yalan, heç bir haqsızlıq ola bilməz. Həmçinin Allahın seçdiyi bəndələr də, yəni Peyğəmbərlər də ədalətli olurlar. Çünki Peyğəmbərlərin etdiyi həyansı bir əməl Allahın buyruğu ilə, Allahın əmri ilə olur. Peyğəmbəri ədalətsiz adlandıran, haqsız adlandıran, zalim adlandıran sanki Allahın haqsız-zalim adlandırmış olur. Və baxın, Yəqəmər s.a.v Huneyn dövüşündə əldə olunan qəlimətləri bölür. Bölüdükdən sonra münafiqlərdən biri ona yaxınlaşır. Zulxovayzərə adlı bir kəs yaxınlaşır deyir ki, ədalətli ol sən həqiqətədən ədalətsizlik etdin, haqsızlıq etdin Bəramə sallallahu aleyhi və səlləm ona baxır və deyir ki vay olsun sənin oğlanı mən ədalətli olmasam kim ədalətli ola bilər? məndən daha ədalətli kim ola bilər? Bu zaman həmşəki adəti üzrə Ömər İbn-i Xattaq radiyallahu anh ki Ya Resulullah izin ver onun başını kəsən Firambar sallallahu aleyhi ve sellem izin verə bilərdi Qüvvəsi də var idi özü də hakim idi yəni ixtiyar sahibi Vaşin buna baxmayaraq bu məsələdə də rahatlıq oldu. Çünki onun dediyi söz ya trimans fermanda ki başı kəsilsin. Birü sərmlandlar elə hər sözə görə tutub kimisə başını kəsmirik. Onu biz baş kəsməkdən uzaqıq. Baş kəsən ancaq kişi kimi döyüşdə düşmənlə üz-üzə gəldikdə öz məharətini göstərə bilər. Amma əmrəmanlıq olan yerdə, sakitçilik olan yerdə kimisə gücəsən, harqısa tutub onun başını kəsəsən, bu nəyə kimsəl bana? Deyərdən ki, bu münafiq xərəkət Onlara bir cür göstərir, sonrası onlara xəyənət edir. Həfəyə <coughs> <coughs> <coughs> Allah sallallahu aleyhəm deyir ki, onu tərkəd. Onun Elindən elə kimsələr gələcək ki, onlar Quran oxuyacaqlar, lakin oxuduqları Quran bilgunlarından ayına keçməyəcək və dindən çıxacaqlar, necə ki, ox oxundan bir tərəfindən gəlib, o tərəfindən çıxır. Post, Ova daxil olur da, bir tərəfdən daxil olur, digər tərəfdən çıxırlar üstündə heç nə qalmır. Onlar İslam dininə beləcək, daxil olub, o tərəfdən çıxacaq və heç bir şeyə nail olmayacaqlar. Heç bir şey hədə etməyəcəklər. İndi isə sizə etiraz edənlər barəsində məlumatlar vermək istəyirəm. Tarixdə iş etiraz edənin kim olduğu sizə məlum oldu. Vırxılıysa Peygamber sallallahu aleyhi və səlləmə etiraz etdi. Lakin etiraz etmələri ilə kifayətlənsəydilər yaxşı olardı. Müsləmanlar heç baxsalanmazdılar. Bir ümmət kimi qalardılar. Qoşaysız bu, bu sözü deməkdə məqsədim var. Sulhül Hudeybiya qarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm müşriklərlə sülh bağladıqda, müşriklərlə sülh bağladıqda müşriklərin dediyi hər bir şeyə razı olduqda və onların razılığına gələn qanunların içərisində küfr qanunlar da var idi ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və razılaşdı. Müşriklərlə sülh bağladı. Və bu vasitə Ənərl ibn Hattab rəziyallahu təbəyib peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə etiraz için, ahı, khattab, edib. Nə üçün axı bizim uşaqlarla süd bağlamalı idi? ibn Hattab rəziyallahu təbəyib deyib. Dinamə yer Allahdan bağışlanmaq istəməsə idi. Etirazını davam edib qəlbində ikinci ki, dura çaqlasa idi indi bu dəqiqə ona da xəvariz deyərdi. Və ki, ibn-i Qattab radiyallahu dərhal səhvini başa düşdüb, səhv ictihad etdiyini başa düşdü, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə təhvələrlə üzr istədi və Allaha tövbə etdi. Allah təni bağışladı. Odur ki, onu heç kəs qalar izləyir. Əksinə, Umar ibn-i böyük şəxsiyyət olur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir ki, məndən sonra Peyğəmbər gəlməyəcək. Gəls Əmər olaraq. Başqa bir rəvayətdə Belki, Quran Ərdən Əmərin dilinə uyğun nazil olur. Altı ayə var ki, quran kərimdə, Əmər ibn Xattab o ayələrin mənasını, yəni o ayələrdə olan o məğzi Peyğəmbər sasası ilə təklif etdikdə ayə nazil olur. Şərəb ayəsi, hicəb ayəsi və s. bu ayələri Səhələrdən tapa bilərsiniz. Lakin o kəslər ki, öz etirazlarına davam edib, sonradan özlərinə ayrıca haralardasa, yuxarıda ya aşağıda dəxli yoxdur. İstər birinci mərtəbədə, istər beşinci mərtəbədə, istər damda, ona heç bir dəxli yoxdur. Özləri üçün partiyalar, hizblər yaradırdıq. <gülüyor> və bu yaratdığı qruppa ilə, dəstək ilə təxr edib, bax onlara Allah s.ə.və məzəmmət edib. Onlar barəsində ayəni nazil edib ki, onlar Allahın yoluna qaydana qədər, onlarla vuruşun. Vuruşmaq bir neçə mənadır. Əgər sənin əndə ixtiyar varsa, silahla da vuruşa bilərsən. Bu ixtiyar yoxdursa, sözlə, dəli sübutla vuruşursan. Bizim hal-hazırda əlimizdə olan ixtiyyar ancaq qədil-sübutdur. Quran və hədislə yaxşı savadınızı artırın, belələrinə qarşı ancaq Quran və hədislə danışın. Təhbir etməklə, onları söyməkdə və yaxud da onları layiqsiz olaraq həddindən artıq çox məzəmmət etməklə əksinə qızışdırırsan. Çağır otuzdur, bacarırsanısa qədil-sübutunu göstər, onları başasın. başa düşmədikdən sonra artıq hökmünü verə bilərsən deyə bilərsən ki, bu müqtədidir, xavarizdir, ixvandır, nədir, nədir və əni birazdan sizə açıqlayacaq əni indisi gəlin, baxaq görək ümumiyyətlə xavariz məhfumu nə deməkdir bir çox qardaşlar bu sözü daim istifadə edir Lakinis mənasını dərk etmənlər. El-məhli istisna olmaqla xaric edirəm ki, savaqsız olanlar kime yaldı xavariz deyib, fitnəfəsat törətməsinlər. El-məhli istisna olmaqla. El-məhli bilir ki, mənə deyir. Amma hər çatdığın adama xavariz, kafir, müşrik və s. adı qoymaq müsəlmana yaraşmır. Ümumiyyətlə, Xəvaric sözü xarici gün sözünün cəmidir. Kökü üç hərifdən ibarət xaracim. Xaracim. Beylindən <gülüyor> əməli gəlmiş. Beylis fəttür. Xarici xaric olan. Xaric olan bir neçə məlxumda ola bilər. Dindən xaric olan xəvariclər kafədirlər. Dindən, san dindən yüz döndərənlər Mürtədlər, Peyğəmbər sasə sonra üç növb insanlar əmələ gəldi. Biri dedi ki, Peyğəmbər olsaydı ölməzdir. Camahtan xaric oldu və mürtəd, kaxır oldular. İkinci qism dedi ki, onun Peyğəmbərliyi ölənə qədər idi. Artıq biz onun Peyğəmbərliyini qəbul etməyik. Bunlar da xaric oldular, kaxırdı, mürtəd oldular. Və ikincisi dedilər ki, biz zəkat verməyi ümkər edirik. Əməlində, kəlməlində, etibar olunan, ümkər edirik. Və bunlar da xaric oldular, kafir müxtəddə oldular. Bu yoxalar isə dindən xaric olanlar kafir edirlər. Şəşif bəyotur ki, kafir edirlər. Lakin cəmaatdan xaric olub o cəmada qarşı çıxanlar isə basitdir. Onlara kafid demək olmaz. Onlar da müsəlməndir. Onlar vallaha iqabət edir. Bu adam onlara nəyə görə veriblər? Əli Sünnana Cəman bu adı onlara ona görə verilib ki, onlar Əli radiyallahu anhaya qarşı çıxdılar. Əli radiyallahu anhaya qarşı çıxdılar. Ona qarşı döyüşdülər. Bir nəsə yerdə, hər və s. yerlərdə Buradan da onlara xavar izadı verildi. Və Ayşə deyir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xavar izləri barəsində demişdir. Dikkatlə fikir verin. Demir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xavar izləri etmişdir. Onlar barəsində demişdir. Yəni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kimlər barəsində ki, bu sözü deyib? Bu söz xavar izləri aittir. Deyir ki, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm. Həmişərar ümmətimi, öldürəcəklər ümmətimi. Vallahi ümmətimin ən şər, ən pis insanlarıdir. Və onlara qarşı vurşanlar, onlara məhv edənlər də mənim ümmətimin ən xeyirxar, ən yaxşı insanlarıdır. Şübhəsiz mənim ümmətimin peyğəmbər sallallahu onları kafir adlandırmazdı. Onlar da müsəlmandırlar. Lakin asil fasiq müsəlmanlar, günahkarlar, Quran ayələrini hədisləri düzgün başa düşməyənlər, istədikləri ki, onu, onu yozanlar. Deməli, başqa ayələr də var ki, onlar nə üçün xəvariz adlandırılıb? Bu, ayələrə ehtiyac yoxdur. Xəvaricilərin başqa adları da var. Onları biləsiniz ki, onları başqa cür necə adlandırırlar. Alimlər onları necə adlandırırlar. Bu biri El-Həruriya-dir. Hərura deyilən yerdir. O yerdə xəvar izlər Əli-Rədiyəllərinə qarşı çıxıb onunla vuruşu bular. Və elə buradan da onlara Hərurilər adı verilir. Həmsinin onlara Şurvat dəyildir. Bu adamlara kim tərəfindən isə verilməyə, kimisə tərəfindən verilməyə. Vallahi bədəv özlərinə götürüb nəticəni də bu, özleri, bu ayədən çıxarıblar. Tövbe surəsinin 111-ci ayədə Allah təala deyir ki: "İnna Allahə iştiram minəl müminîn canını və malını almışdır, bir yerinə onlara cənnəti vermişdir. Cənnəti vəd evet. etmişdir. Yəni, müminlər canları və malları ilə Allah yolunda qoruşurlar, ya öldürürlər, ya da öldürülürlər. Şəhid olurlar. Qaəyədən onlar deyir ki, biz canımızı Allah'a satdıq. Allah yolunda satmışıq. Ən gözəl ticarət də bizim ticarətimizdir. Onların demeyinden bile sıkır ki, Allah yolunda vuruşup ölmeyen seninle düşmeyecek. Yoksa Allah yolunda vuruşup ölmeyen şehit olabilmez. Yoksa Allah yolunda vuruşup ölmeyen, vuruşandan daha aşağı seviyededir. Onda gelin onlara sual verir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döyüşte şehit olup, Əbu Bəşir rəziyallahu ömər osman əli həsən rəziyallahu döyüşdə olurlar nə demək istəyirəm döyüşdə şahid olanlar bu beş məxluqatın ən xeyirli insanlarından daha əfzəl, daha xeyirli insanlardır Allah kimə necə ölüm nəsib edirsə Eləcədə eləcə. olacaq. Can atmaq lazım deyil. Mənim yaxınmdadır. Mənim bir dostum var idi. Allah ona rəhmet etsin. Allaha inanan Bir kimsə idi. Namaz görmək niyyəti də var idi, artıq istəyirdi. Qarabağda döyüşürdü. Uzun illər Qarabağda döyüşdü, heç nə olmadı başından bir tük təski olmadı. Bir nəsə günlük evə gəlmişdi. Düşüb, dükana gedir sövək almaq üçün. Yolu kesəndə maşın vurur. Biz ölümü axtarmamanı, ölüm bizi gəlib özü tapacaq. Sadəcə biz daim Allah'tan şəhid olmalı arzulaya bilərik. Necə Ömər ibn-i xatta radiyalar arzulayırdı, özdəşşi şeirlə Şehr deməyə olar, mubsiqalətləri ilə yox. Anaşıq yox, şehr. Ömər bin Hattab dua edib deyərdi, Allahümme azduqnin şəhədətən fə səbilik, vəzi əlməuti fə bələdi Rasulik. Allahümme, sənin yolunda şəhid olmağı mənə nəsib et. Və Peyğəmbərinin şəhərində ölməyi mənə nəsib et. Qızı Həfsa radiyallahu anhə deyərdi ki, axı bura əminəmanlı təhlükəsiz bir yerdir, Mədine şəhəri bura düşmən hez vaxt gələ bilməz artıq müsəlman diyarı xaralara gedir xaralara gedir ibn Xattab radiyallahu anh axayn ki, Allah istəsə onu orada da şəhid edəcək və Allah istədi və orada şəhid oldu Osman da, Ali da radiyallahu anh üçü də şəhid oldular döyüşdə yox Özü sarpaylarında. <coughs> Həmçinin onlara mərikada verir. El mərikad feyli sifətdir. Məraqa feylindən kökü üç hərəfdən ibarət. Min, ra, bir də qaf hərəflərdən ibarətdir. Məraqaddır. Vaya xədis dedim sizə ki, onlar dindən O, onunla, bu oğluna bu o tərəfdən çıxırsa kimi çıxacaqlar. Həmin feil ərəbcə yamruqu deyilir. Həmin feilə yamruqu deyirlər. Peyğəmbər səsən deyir ki, yamruqun minə din. Kəma yamruqus sahlin minə ramiyya. çıxacaqlar. Mənaikanın mənası da budur. Sıxanlar, yəni onlar dindən heç bir fayda almadan çıxarlarlar. Həmçinin onlara mühakkime nə deyilir? Muhakkimə adı yəni mühakkime nə deməkdir? Hökum verənlər. Onlar elə zənn edir, elə cüman edir ki hökum verənlər ancaq bunlardır. Allahın hökumunu verən ancaq bunlardır. Yerdə qalan insanlar isə tağuta səzbə edənlərdir. Tağuta tabu olanlardır. Şafi, malik, Əbu Hənifəl, Əhməd ibn Həmbəl, ibn Teymiyyəl, ibn Qeyyyəl və s. alimlər tağıqda itağit edənlər olurlar. Belə sıxırıq. Mütfələs olurlar, xəbərimiz yoxdur. İndi bizə xəbər verirlər. Həmsinin sahabələr hərdən vəziyyəti nəzərə alıb başqa cür hökm Hətta bir vaxt olub ki, sahabələrin izması ilə əl kəsmək hökmü aradan qaldırılıb, deyək ki, sahabələrin hamısı tağut oldu, tağuta itaat edənələr oldu, xeyir. <gülüyor> və onların şüarı belə idi, لَا حُقْنَا إِلَّا لِلَّهِ Hükm yalnız Allah'ındır. Bəli, hükm yalnız Allah'ındır. Lakin Allah'ın hükməri iki cürdür. Kəunin hükmə və şəri hükməri. Fə onun kainatla bağlı olan hökumlərdir. Allah hökum verir, o dəyişilməzdir, onu heç kəs dəyişdirə bilməz. Allah hökum verir məliklərə ki, bu gün Azərbaycanda zəlzələ baş verilməlidir. Onlar bunu icra edir və bunun qarşısını heç kəs ala bilməz. Nə vaxt baş verəcəyini heç kəs bilə bilməz. O ki, qaldı qarşısına asılmıq. Leysan, uçqun, qasırğa və s. bütün bunlar Allah'ın hükümləridir, kainətdə olan hükümləridir. O, bunu heç kəs dəyişdirə bilməz. Qaldı ki, şəriyyət hükümlərinə. Allah Allah əmr edir, içki içməyin. Və s. Heç kəsə də nəzbur etmiş ki, Öz ixtiyarına buraxır. Öz ixtiyarı ilə hüküm verirsə, Allah həmin şəxsin verdiyi hükümə nəzər salır. Əgər onu qəlbən inkar edir və eytiqat edir ki, Allah də düz deyir, mən Allahdan da ağlayam, onda elbəttə ki, kafir olur. Lakin o, eytiqat etsə ki, bəli, Allah düz deyir, bu haramdır. Ay, mən öyrəşmişəm, 20 ildir, birdən qıraqta bir bilmərə baxdım. Yavaş-yavaş, gündə bir butulqa etsirdim bir yarısını içirəm yavaş-yavaş stəkam və s. tərgilərəm. Deyər ki, bu kafirdir. Allahın qanunu ilə höküm verməyir. Eləcə də başqa qanunlarla nəzərə almalıyır ki, onları itirə edənlər Allahı inkar edir, yoxsa sadəcə vəziyyəti nəzərə alaraq hansısa bir hərəkət etməyə yol verir. Əgər birincisidirsə, sözsüz ki, Allah onları ceza alınıracaq. də pis ceza Və xəyar ikindisidirsə, bu, bizə ixtiyar verməyir ki, biz onlara ya şafir deyək, ya müşrik deyək. Sadəcə Allahın əmrinə asi olanlar. Xəvariclər nə zaman peydə olunur? Alinlər müxtəlif fikirdədirlər və şurada 4 və ya beş, daha doğrusu dört var, Birinci rəy budur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vaxtında olur, əmələ gəlib. Bu da Zülxuveysra, Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm İkincisi, ikinci rəy deyir ki, Osman rəziyallahu anhu vaxtında belə gəlib. Osmana qarşı çıxıb onu qətlə yetirdilər. Üçüncü, Əli rəziyallahu vaxtında əmələ gəlib və nihayet 64-cü ildə, Hicrətin 64-cü ilində Nəfi ibnin adında başçı, qəraçların başçısı özlərinə bu alı Lakin, daha doğru red bulur ki, Əli radiyallahu anhın vaxtında onlar onlara bu ad verilir. Etiraz olaraq, Peyğəndər səsələnin vaxtında da etiraz olur, Osmanı qarşı da etiraz olunur, radiyallahu anhın vaxtında onlara Amma ad, bu ad, Əli radiyallahu anhın vaxtında onlara Çünki ən çox Əliyə qarşı onlar üsyan edirlər. Lakin, Əl-Həndülilləşi Allah s.ə.qələ Əli Rədəl-Anhaya kömək edib hamısının axırına çıxıb. Sadəcə sətkiz nəfəri, ikisi Şama, ikisi Bəsrə, ikisi nə bilim, haraq qaçıb, zanını kurtarır, bu əsətkiz nəfəri indiyə qədər kök atmaqdadırlar. Ancaq bilin ki, qolları var. Yenidən çox firqələri var. Cəm əcvablarla, öz başçılarının avları ilə. Lakin, bütün bu firqələri, Allah s.ə.vələ ayədə məzəmmət edir Fəycə və yətəkunu tələzini təfərrəqə və kənu şiyan küllü hizbin bimə ləvəyhim fərihəm Varsa-varsa olub firqə-firqə olub kimi olmayın o firqələr ki hər biri öz firqəsi ilə fəhrədir mən fələn firqədənəm mən fələn zəmətdənəm Atılan məscədə heç gelmirəm. Deymişim, var orada? Mənim öz cəmatım var. Bugün sabah məni hələ əmir də seçəcəkdir. Taxir Gör, neyə taxir edir? Sən tək olsan, sənə heç bir dəstək olmasa, tək bir Allahın hak yolunda olsan, Allah səhətlə edəcə sənə əmir seçəcəkdir. Əmir o deyir ki, əmir edəsən, haranıza gedib dağılıb görsünlər. Əmir olur ki, onun sözü keçsin deyəndə ki, Allah deyir, Peygamber sasələm deyir, səhəbələrin izması deyir, bunu qəbul etsinlər. Yəni, haqqı desin, haqqı insanlar qəbul etsin. Nəsə ki, İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam ümmətinin arasında tək bir şəxs idi. Tək Allahə inanan, tək hecanət layih bir şəxs idi. Allah onu ümmət adlandırdı. Ümmət. Tək onlara baxmayır, Allah onu ümmət adlandırdı. Sonra Allah-u Teala ilk Peyğəmbər sallallahu sallaməyə edəni və bu cür itiraz edənləri gəlbinizdə <gülüyor> saxlayın Quran-ı Kerimdə belə bir aya var, bu ayədə məzəmmət edir <gülüyor> Onlardan bəziləri də vardır ki o sədəqələrdə yəni o sədəqələr itiraz edir məzəmmət edir Bozulu çıxardır. Xoşuna gəlmir. Nə isə xoşuna gəlmir. Biləsiniz ki, insanın nəfsi elədir ki, çox şeylər onu xoşuna gəlməyə bilər. Amma vatala nə deyir? Asan təfraq o şeylə, və o xayr olək Zahirdən sizə xoş gəlməyən bir şey, sizin xeyriniz olabilər. İlk xoş gəlməyən bir şeyə görə narad olmayın. Dövdün, səbr edin. Sonra sizə xoş gələcəyim Allahın izni ilə sonra xəvariclərin özünə xas keyfiyyətləri xüsusiyyətləri vardır ki, bunları bilməlisiniz bunu gördükdə biləcəksiniz ki, bunlarda xəvaricliyi var tam xəvaricə olmaq olmalıdır, lakin var birincisi onlar çox şüzayətkardırlar Çox sevinçlər, çalışkandırlar, lakin sahabeler de sevinç olur, şücayetli şüca olur, birbirini yakışı öməllerde kesibler. Bunlarla onların fərqi nədir? Bunlarla onların fərqi görülür nədir? Allah səhələtələ verir ki, يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَتَقَعَلُونَ كَبْرَ مَقْتَ لِللّٰهِ اَن تَقُولُوا مَا لَتَقَعَلُونَ İman yetenler! nə üçün siz etmədiyiniz şeylər danışırsınız və bununla da Allahı qəzəbləndirirsiniz danışırlar mən də danışa bilərək bax belə, bostam belə dağı belə yaradam, o tərəfə gecərəm və s. Əməl etmək lazımdır Əməli də vaxtı çatanda nə, nə vaxt ki vaxtı çatacaq onda görəyək kim füzayətlidir kim isə dil pəhləranı vaxtı çatanda biləcək inşallah Əmsin, onların xüsusiyyətlərindən də budur ki, hər hansı bir məsələni şişirdirlər. Kimisə azmaz səhbi varsa, namazda əlini biraz aşağı göbəkdən tutdursa və salam, bunu şişirdirlər, hətta gətirib bülük günah dərəcəsində çatdırırlar. Əlini salıb yanında namaz qılır, bunu şişirdirlər. Belə şeyləri şişirdmək olmaz. Bu şeyler fikri meselelerdir. Erkesin öz bakışı var. Bazarırsan onu başa sal, daha doğru olanını göster, inandır. Baçın onların bu emeli ne yokşuyur? Allah Ta'ala Kur'an-ı Kerim'de kitap ehline müracaat edip diyor ki, ya ehl kitap, ve fi dinikum. Ve la te'kul alallahi illel hak. Ey kitap ehli, dinde varmayın ve anzak Allah baresinde anzak ve anzak hakkı deyin. İsraf arma olmaz. Başka bir ayete de buyuruyor ki: "Kulleyin ahl kitabla ta'alû fi dinikum ve gayril hak ve la tehtebî ehvâ' kavmin kad dallû fil qabl ve adallû kesîran ve dallû an sewâ'is sabîl." Ey İsrafile, dilleyi israf varmayın. Lâms hakka söyleyen ve öz isteklerine uyanların, azgınların Ardınıza getməyin. O ki, özləri də azdılar, başqalarını da azdırdılar. Ezi və siz, ey müminlər, azanların, azğınların ardınıza getməyin. Haqqın ardınıza getin. Quran, hədis və səhabələrin yekdil fikri. Həmçinin onların xasiyyətidir ki, mübahisə etsinlər. Bilmədikləri bir məsələdə Allah Subhanahu haala deyir ki, "Ləfəmən haysə ləfə şey barədə danışma." Allah nəyinçi danışma. Müvafiq ediblər. Sahəsi var, sənə göstərsinlər ki, bu bu sahədə onların elmi var. Və belə bir müvafiq edənlərin faciəti çox pis qətarır. İbn Taymiyyə rahmehullah deyir ki, mən Bidət əhlinin məclisindən daim Allahın izni ilə qələbə ilə çıxardım. Allah da Allah onlara nəsib etmirdi ki daib gəlsin elə. Eləcək Allahdan istəyin bulur ki, bizə nəsib etsin. Haqqa batildə onu yəndirənlər bizə hüccət gətirə bilməsinlər. Amun. Daim qələbə bizim tərəbimizdə olsun. Amun. Baxın, bir nəfər ala izlərdən biri gəlir həd ziyarətinə. şi həd ziyarətinə gəlir. Həd ziyarətində bilirik ki, mübahisə etmək olmaz. Lakin, yaxınlaşır Abdullah ibni Ömer r.a. Görün kimi, elm dolu dəniz. Dəniz kimi, dəniz qədər elmi olan bir şəxsə yaxınlaşırdı. İsteyza ilə deyir ki, bilirsən Osman Qadr döyüşündən qaçıb İbn-Omar deyir, bəli, bilirəm Bilirsən Osman Uğud döyüşündən qaçıb Bəli, bilirəm Demək istəkə ne ki, necə ki, indi ne bizə şiririk Bilirsən Osman Ridvan beyyətində iştirak etməyir Bilirəm, Gülür. Allah atlar. Sıv yetmək istəyir ki, ə, bağladım. Nedə ki, indi eşidirik. Sohbət edirlər, öz istəklərinə uyğun şəkildə danışır və cavabı alır, sonra deyir ki, bağladım. Çox gözəl, sənin bağladığını kim hüküm verdi? Dinləyənlər deyir ki, əksinə məqlub oldum. Bu isə, vəxirə ki, bağladım bağladım yəni demək istəyir ki, öz sözümü deyibim. İbn-i Omar Radiyyallahu hanımına deyir ki, getməm. Gəlsənə bunları izah edin. Bilirsən ki, Pədir döyüşündə iştirak edənlər barəsində Peyğəmbər səhələm nə deyib? Deyir o. Deyir ki, iştirak etməyənlər barəsində nə deyib? Onu da bilmirəm. Hə ki, əqiqətən, Bədir döyüşündə iştirak edənləri, Allah s.ə. sonradan etdiyi səhəbləri bağışlayıb. Amma iştirak etməyənlərin xüsusən Osman r.ə. Pəqəmbər s.ə.v. deyir ki, sən o döyüşdə iştirak edənlər kimisən və o döyüşdə olan qəlməkdən sənə də pay düşür. Pəqəmbər s.ə.v. üzvüdür. Bu bir cavab. Esənin bu döyüşündə asıl Allah S.H. deyir ki, artıq Allah onları bağışladı. Əgiyyətən Allah bağışlayan və həlimdir. Ali 155 Uğud döyüşündə etdikləri səhbə görə, asiriklərinə görə, xətalarına görə Allah onların namsını bağışladı. O xətanları da döyüşdə iştirak etməyin nəyələ. Və nəhayət üçüncü deyirsən ki, Ridvan bəyyətində iştirak etməyi, Pəqəmbər s.h. onu ən təhlükəli məsələyə, işi görməyə göndərdi müşürklərin yanına təhk etdi. Sonra isə öz əlini, bir əlini qaldırdı, digər əlini də ona sıxıb dedi ki, bu da Osmanın əlidir. Osmanın əlidir, əlidir beyyət etdi. İlində, axayın gedə bilərsən. Yəni bağladı. Həmçinin əli radiyalanxıya xalaricilər etiraz etdikdə onu kafir adlandırdı. İbnə Basanların üstünə göndərir. İbnəmbas radiyallahu anhına gəlir və deyir ki, etirazınız nədir? Onlar üç etiraz gətirir. Ürüncüsü, nə üçün əmir radiyallahu anhına? Dövüşdüyü tərəfdən qarşı tərəfdən qariyyə götürmək. İkincisi, nə üçün mübavilə bağladıqda əmir önünün kəlməsi yazmadığı Ve üçüncüsü, ve yok. Yani, yok. İki şəxsini, və ikincisi, heçün Quran və sünnə ilə yox, heç hansı bir əsasən yox. İki şəxsin nə uyğun salaşarı və amr-u əl-aql ilə onların razılığı və ilə sulh baş verir. Beləsin. Əbu Abbas (radillahu anhu) Siz deyirsiniz, mülk öz arasını cariyə götürərmi? Başqa bir tərəfdə Ayşe rədiyallahu anha heyəlin anası, əhsaf surəsi 6-cı ayə ilə qərar verir ki, bu azvacu ummahatun hey. Sözlərdə 1. Şahadət edirlər. 2. Nəgar terambə səselə Hudeybiya sulhunda uşaqlar onu dəyişdir, Resulullah yazma abi olmadı mı? Onlarla razı, razılaşmadı mı? Eləsədə Ali radiyallahu sülh naminə əmir-l-mumunun kəlməsini yazmadılar. Yazda Ali İbniyyə Bitalib və nə ayıb üçüncü Ali radiyallahu Allahın ayəsi ilə Allah sülhətə alə ki, Nisa surəsində əl əl əl narasılıq olarsa, hər iki tərəfdən bir münsif təyin iki tərəfdən, qadın tərəfdən. O münsiflər Allah xatirində onları barışdırmaq istəsələr, Allah da onları barışdırar. Əli Rəziyyələn oda bu ayıya əsasən belə etdi. Və təsəvvür edin, 12 nəfərdən 4 min nəfəri yerindəcə fikrindən dönüb İbn-Ənfasla geribaydı. Allahdan da istəyin budur ki, indi bizi başa düşməyənlər, Bizi başa düşsünlər. Bizim ne dediğimizi, hansı dəri cüzdübündən istifadə etdiğimizi başa düşsünlər. Və nalayıc sözlərlə bizi təhbir etməsinlər. Sonra bayaq dedim sizə ki, Quran-ı ayə var onlara qarşı vuruşmaq. Bu ayə Hücurat suresində də 9-10-cu ayəlardır. Allah da Allah deyir ki, Vəntayfətanı İki mümin tayfə vuruşarsa onlar arasında sulh varışdır. İki mümin tayfə vuruşdu. Xvariziyərsən. Hər iki tərəfi kafir adlandırdı. Bəli rəqabanı oldu. Taliyə də Zübeyrə də mühaviyəyə gəlbün müseləşərəndə Amr ibn hamısını kafir adlandırdı. Onların önündə hökm verdi. Oğlu ki Allah Teala ki, deyir ki, iki milin tarfa her ikisinin önünü azandırıyor. Şimdi dikkatle fikir verin ayet. Kayin bahti Onlardan her hanısı biri haddi aşarsa, tabetsilik göstermese, onlarla ahıra kadar vuruşun. Aşira kadar Axır nədir? Allahın buyruğuna, dinine dönənə dəkir. İndi baxın, ələ və gələn ilə döyüşdə, Sülh bağları, necə Allah dağla buyurur ki, aslihə bəynələ. Sülh bağları, barışıq Nə üçün? Ona görə ki, o tərək, haqqa qayıtdır, sahəfini başa çıkır. Tövbə etdir. Əli radiyalların onları bağışladı. Əli radiyalların o tərəfi bağışladı. Bağışlama sayıda onların çıxardı. Axıra qədər onları məhv edərdir. də var idi. Lakin salarizləri bağışlamadı. Çünki onlar haqqa gəlmədi. Axıra qədər dediklərini dedilər. Əli radiyalların onları axıra qədər məhv 8 nəfər qalmışdır. Havar edərdə 8 varmışdır. Allah'ın bu ayəsini əməl etdi. Allah taqla bu ayədə deyə ki, فَإِنْ فَاتْ فَاصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاَقْسِفُ Eğer onlar haqqa da etsalarak, ıslah edin və ədalətli olun, inəllahi və hübbul Allah ədalətli olanları koçlayır. Eğer biz şümməsəl arşı vuruşsak, silahla yani, yox, ve il və o haqqı başa düşüb tövbə edəsə tövbəsini iki yoldan biri ilə ya açı raydan elan etməklə ya da yağlı şəkildə göstərməklə dayan edəsə biz onun tövbəsini qəbul etməliyik və sübh yaratmalıyıq, barışmalıyıq. Yox əgər dediyinin üstündə dayanab, məqsəd yönlü şəkildə zamanı azdırarsa, bilərəkdən ondan biz üz döndərməliyik ən azı salam verməliyik. Xəyal üstün ki Allahın dini ilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ilə istiqraz etmək olmaz. <coughs> kimlər də sənə şübhə qalıb, kimlər də sənə azdırıb, biz edək? Bax sən haqqı axtarmalısan, tapdıqları haqqı tapmalısan, düz yola gəlməlisən. Həmişə Allah təala bu ayədə deyir ki, Müminlər qardaşdırlar. müminlər qardaşdırlar. Qardaşlar arasında sülh yaradan. Bax ki Allah Taala deyir. Bir çoxları bunun tam əksinədir. Bilə bilər ki, iki mümin qardaşdır. Mehbandır. Vaxtın birinin sözünü digərinə, digərinin sözünü birincisinə deyərək hər iki qardaşının arasını vurur. Məqsədi nə olur? Bu dünyada kiminsə yanında atsan, qazansın. Diyamət günü bəsdə Gələcəksən, deyəcəksən ki, Yələy təni, ləmət təxil fülənəm xayilə. Şəhç ki, mən flanqəsə özmə dost tutmayaydım. Ləqət abəlləni. O mənə azdırdır. O mənə ki, get flanqəsə deyir ki, şəx, bilirsən flanqəs belə deyir. Sonra gəl öbür şəxə, şəx şeyx, bilirsən, o da belə deyir. Bununla sən hepsini qazana bilməyəcəksən. Əgər Allah bizi uçaltmaq istəyirsə, sən kimsən bizi əskildəsən? Alçaldasan. Əgər Allah bizi alçaldarsa, bütün dünyada olan insanlar kimdir ki bizi uçaltsın? Və biz uçalmağı da Allahdan istəyirik, alçalmaqdan da Allaha sığınırıq. Nə kimsədən, nə isə umuruq, nə də kimsədən qorxmuruq. Allahdan başqaq. Həmçinin qalazələrin xüsusiyyətlərindən biri də budur ki, onlara hansısa bir dəlili göstərdikdə inanmır. Deyir ki, mən ərəb dilini bilmirəm. Mən nə bilim burada nə yazılır. Başqa vaxtıysa onlara dəlil gətirdikdə, onlarla cavab verdikdə deyirsən, bu dəlili hardan oxumursan? Qan yerdən? Deyəndə axı, bu tərcümədir, sən ərəb dilini bilmirsən. E, ərəb dilini bilmək vacib deyil. Nə oldu? Mən dəlir gətirəndə ələr gedirdim, mən başa düşmürəm, bilmirəm sən nə deyirsən. Sən dəlir gətirəndə isə tərcüməni mənə yer etmək istəyirsən, hə? mən Qurandan oxuduğum gözümlə gördüyüm ayəni inkar edim, ələcə başa düşdüyüm ayəni inkar edim, sənin tərcüməni qəbul edim. Onlar beləcə mübahisə etməyi sevirlər. Və boşbəkarsılıq olduqda mövzu tapırlar. Şikirləşir ilə ki, nə neys, ne ilə sən müqahisə etsinlər. Və baxın, onlardan biri və karsılıqdan əli qədə Allahım həyə sataşmaq üçün. İlişmək üçün. İlişmək Sən belə idarə edirsən. Müzr, milləti pis günə qoymuşsan. Bu nədir? Sən vaxtında zamanat arasında belə fitnə fəsad, hərdməzlik, baş verir. Amma Peyəxəndərimizin, sallallahu aleyhi və səlləmin, Əbu Bəkrin, zamanında tamam başqa cürüdür. Sənin ilə Osmanın zamanında, bax, belə şeylər baş verir. Deməli, siz idarə edə bilmirsiniz. Deməli, siz hakim olmağa, vəfər olmağa layiq deyirsiniz. Deməli, siz kafirsiniz. Əli Rədəlanın cavabına bax. Deyir ki, onlara Mənə məhə və sələni, Abu Bəkirə, Ömərə, radiyallahu anhmaya, tabi olan, onlara qardaş olan, onlara yardımcı olan, mənim kimi ixlaslı səhabələr idi. Ancaq mənə özünü köməkçi kimi göstərən, dost kimi göstərən xainlər sənin kimi insanlardır. Ona görə də bu fəsad, fitnə fəsad baş gedir bunun qarşısını, Allah bilmirik. Bu mövzunun ardına davamını gələcək dərs inşallah az qalıb izah edəcəm.